5. fejezet Guy Dawson elérte a kifutót, óvatosan fékezett, még egyszer ellenőrizte a villogó műszerek hadát, kinézett a vakító napfényben csillogó aszfaltra, bejelentkezett a toronynál, és várta a felszállási engedélyt. Amikor megkapta, szép lassan előretolta a két kart. Mögötte a két Rolls-Royce P turbina szolid nyűszítő hangja üvöltő bömbölésé erősödött, s a jó öreg Blackburn Buccaneer gurulni kezdett a veterán repülős ezt a pillanatot még mindig nagyon élvezte. Amikor elérte a felszállási sebességet, a hajdani, könnyű bombázó szinte magától el is emelkedett a föltől, a kerekek robaja elnémult, és a gép megindult a végtelen, kék, afrikai égbolt felé. Mögötte gyorsan zsugorodott Thunder City, a Towni nemzetközi repülőtér magángépek számára fenntartott részének látképe. Még be sem fejezte az emelkedést, már is a Namíbiai Windhuk felé vette az irányt. A távoli északra vezető útjának ez volt az első állomása. Dawson csak egy évvel volt idősebb, mint a harci harcigépe. 1961-ben született, amikor a buccaneer még csak a prototípusa létezett. Ez a repülő a rákövetkező évben kezdte meg fényes pályafutását, amikor felvételt nyert a brit tengeri légierő műveleti repülőszázadába. Az eredetileg a szovjet Sverdlov cirkálók elleni bevetésre tervezett gépek annyira jól sikerültek, hogy egészen 1994-ig szolgálatban maradtak. A tengeri légierőnél 1978-ig szolgált az anyahajókon. 1969-re az irigy királyi légierő is kifejlesztette a maga szárazföldi változatát, ahol 1994-ben vonták ki őket a forgalomból. Időközben Dél-Afrika 16 darabot vásárolt, Ezeket 1991-ben állították hadrendbe. Azt pedig még a harcászati repülőgép fanatikus rajongói sem feltétlenül tudták, hogy ezek a gépek szállították Dél-Afrika atombombáit is, amíg a szivárvány forradalom kitörése előtti estén a fehér katonai vezetés meg nem semmisítette őket, kivéve azt a hármat, amelyet muzeális darabként megőriztek, és nyugdíjba küldték a bakanir 2011. januárjában Guy a ama három fennmaradt példány egyikével repült, amelyeket a harcászati repülőgép rajongóknak sikerült megmenteniük, és azóta sétarepülésekre használják Founder Cityben. A gép még mindig nem érte el az utazó magasságot, amikor Dawson elfordult az Atlanti óceán végtelen kékségétől Namakvaland és Namíbia okkersárga terméketlen homokvidékei felé. A valaha a királyi légierőnél szolgált S2 típusú gép 11 kilométeres magasságba emelkedett, ahol a hangsebesség 80%-ával haladt, közben pedig percenként közel 30 kg üzemanyagot fogyasztott el. Erre a rövid szakaszra viszont így is bőven elég lesz. Mind a 8 fedélzeti tartály tele volt, továbbá a bombatérből kialakított tank, valamint a két szám tank is. A jó öreg bak 8500 kg üzemanyagot tudott magába szívni, amivel optimális teljesítmény mellett 4200 km-es távot tudott megtenni. Windhookig az út mindössze 1700 km. Guy igazán boldog élete volt. 1985-ben fiatal pilótaként a 24-es repülőszázadhoz került, a dél-afrikai légerőnél ez volt a csúcs. Persze az akkoriban már szintén a kötelékben szolgáló francia mirás gyorsabb volt, de a bák, ami a maga 20 évével már akkor is veteránnak számított, maga volt az ínyencfala. Az egyik különlegessége a forgóajtós zárt bombatér volt. Az ilyen méretű könnyű bombázók esetében a fegyverzett nagy része általában a szárnyak alatt kerül elhelyezésre. Mivel itt viszont a bombák a belső térbe kerültek, a külső szép áramvonalas maradt, ami pedig nagyobb sebességet és hosszabb hatótávolságot jelentett. A dél-afrikaiak ráadásul még jobban megnövelték a bombateret, hogy a titokban izraeli segítséggel kifejlesztett atombombák is elférjenek benne. Így ebbe a rejtett részben még egy további üzemanyag tartály is befért. A báknak ezután repülési távolság, illetve a levegőben töltött idő tekintetében nem akadt ellenfele. És éppen ez ragadta meg a szűkszavú, fura amerikai fantáziáját is, aki Dexter néven mutatkozott be, amikor októberben Founder City-be látogatott. Dawsonnak nem igazán akaródzott bérbeadni a kicsikét, de a globális pénzügyi válság következtében a nyugdíjas éveit megszépíteni hivatott befektetései csak egy töredékét érték annak, amire korábban számított az amerikai ajánlata pedig nagyon is csábító a hangzat. Egy évre akarta kibérelni a gépet, és egy olyan összegevet nevezett meg, ami még Guy dawson is képes volt kimozdítani az odójából. Úgy döntött, hogy ő maga viszi a gépet Nagy-Britanniába. Tudta, hogy ott is van egy kis bug fanatikusokból álló csoport, akik a királyi légierő II. világháborús legendás repterén a lincoln series Kempton mellett tevékenykednek ők is próbáltak néhány régi bakenért összerakni, csak még nem készültek el a munkával. Dawson azért tudott erről, mert a két lelkes csoport folyamatosan tartotta a kapcsolatot, és ezzel az amerikai tisztában volt. Dawson hosszú és fáradtságos útra vállalkozott. A mögötte lévő navigátorülésen általában fizető turisták szoktak ülni, de hála a GPS-nek, ma már egyedül is meg tudja tenni az utat Windhukból messze ki az Atlanti óceán fölé, ahol a következő állomás az aprócska Ascension sziget, egy közigazgatásilag brit felhatóság alá tartozó szárazföld a semmi közepén. Itt is felvesz egy kis üzemanyagot, sőt, itt tölti az éjszakát is. Aztán másnap indul tovább a zöldfoki szigetekre, onnan pedig irány a spanyol Gran Canaria, majd a végállomás a Nagy-Britanniai Skempton. Gájdó tudta jól, hogy az amerikai megbízója mindegyik megállónál már előre rendezte az üzemanyagfelvétel és a szállás költségeit. Azt viszont nem tudta, hogy Dexter miért a veterán tengeri bombázót szemelte ki magának. Ennek pedig három oka is volt. Dexter mindenütt keresgélt, főleg odahaza Amerikában, ahol a régi, még ma is működőképes állapotban lévő harci repülőgépek rajongói egész kis szubkultúrát alakítottak ki. Végül aztán a külsője miatt döntött a dél-afrikai mellett. A gép ugyanis úgy nézett ki, mintha valami régi múzeumi darab lenne, amelyet csak kiállítási tárként szállítanak egyik helyről a másikra. Az üzemeltetése sem igényelt különösebb szakértelmet szinte elnyűhetetlennek tűn. Végül pedig nagyon sokáig képes a levegőben maradni. Azt már csak ő és a kobra tudta, hogy Gáj Dóson a kicsikéjét nem azért hozza vissza a szülőföldjére, hogy a Bakanírbő múzeumi látványosságot csináljanak. A repülő ugyanis megint háborúba indult. Amikor szenyor Julio Luz 2011. februárjában újra megérkezett a madridi Barajas repülőtér négyes es termináljához, az előzőnél valamivel nagyobb fogadó bizottság várta. Kell Dexter már korábban odaért, most pedig tétlenül várakozott Paco Ortéga felügyelő társaságában, akivel egykedvűen nézegették a vámfolyosókról kiáramló utasáradatot. Az újságos pultnál álltak. Dexter háttal az érkező célszemének, Ortéga pedig egy színes folyóirat mögül szemlélődött. Évekkel ezelőtt, miután leszerelt a seregtől és megszerezte a jogi diplomát, kell Dexter New Yorkban egy jogsegészolgálatnál dolgozott. Miután kiderült, hogy a legtöbb ügyfeles spanyol ajkú lesz, úgy döntött, jobb, ha ő maga is megtanul spanyolul. És meg is tanult. Hortéga le volt nyűgözve. Nem valami gyakori, hogy egy ilyenki ilyen jól beszéli a kasztíliai nyelvet. Így legalább neki nem kellett szenvedni az angolal. Megjött, mondta most alig hallhatóan, egyetlen árulkodó mozdulat nélkül. Dexter könnyen felismerte a férfit. Bishop letöltötte a fényképét a bogotai ügyvédi kamara adattárából. A kolumbiai most is mindent ugyanúgy csinált, mint máskor. Beszállt a szállodai limuzinba, az aktatáskáját egy pillanatra sem adta ki a kezéből, azt viszont megengedte, hogy a sofőr a csomagtartóba tegye a podgyászt, és kicsit kifújta magát a Plaza de la vezető úton. A rendőrség jelöletlen járműve útközben megelőzte, így Dexter, aki már korábban bejelentkezett a hotelba, előbb ért oda. Az amerikai egy háromfős csapattal érkezett Madridba. Az embereit az FBI-tól kapta kölcsön. Az iroda persze kíváncsi volt, de a kérdezősködésnek és az akadékoskodásnak az elnöki felhatalmazás gyorsan véget vetett. A csoport egyik tagja bármilyen zárat ki tudott nyitni. hozzá igen gyorsan. Dexter számára fontos volt a gyorsaság. Amikor röviden vázolta az zárszakértőnek, hogy milyen problémákra lehet számítani, az egy várándítással nyugtázta. Ez minden. A második ember úgy tudta a borítékokat kinyitni, majd visszacsukni, közben pedig a tartalmukat néhány másodperc alatt beszkennelni, hogy a művelet után senki nem vett észre semmit. A csoport harmadik tagja csak őrszemnek kellett. A csapat egyébként nem a pillja reálban szárt meg, hanem jó 200 méterre a hoteltől, de mobilon folyamatos kapcsolatban álltak a vezetőjükkel. Dexter a halban üldögélt, amikor a kolumbiai megérkezett. Tudta, hogy melyik lesz az ügyvéd szobája, és már fel is derítette a terepet. Szerencséjük volt. A szoba egy hosszú folyosó végéből nyílt, jó messze a liftektől, így jóval kisebb volt az esély arra, hogy váratlanul meglepi őket valaki. Ami a megfigyelés művészetét illeti, Dexter pontosan tudta, hogy a filmekből jól ismert hosszúkabátos férfi, aki a sarokban úgy tesz, mintha épp újságot olvasna, vagy csak tétlenül áldogál egy ajtó előtt, csak annyira feltűnő, mint egy orszarvú a plébános pázsitján. Ő jobb szeretett nem szem lenni. Feltűnő inkben ült a laptopja fölé görnyedve, és jó hangosan beszélt a mobilján valakivel, akit muszónak szólított. Luz egy pillanatra meg is nézte magának, aztán unottan elfordult. A fickó olyan volt, mint egy metronom. Bejelentkezett, megrendelte a szokásos könnyű ebédet, és lepihent a szobájában. Négykor megjelent a kelet 47-ben, rendelt egy csésze fekete teát, és lefoglalta a vacsorához az asztalt. Az a körülmény, hogy Madridban sok más kitűnő étterem is van, illetve hogy az este ugye hűvösnek, de igen kellemesnek ígérkezik, minden jel szerint elkerülte a figyelmét. Néhány perccel később Dexter a csapatával már a folyosón volt. Az őrszem a lipnél maradt. Ha valaki felfelé ment és megállt, intett, hogy ő lefelé akar menni. Udvarias mosolygások közepette, a lifttajtó szépen becsukódott. Ha pedig lefelé jött a lift, ugyanezt játszott el, csak fordítva nem állt neki szimpatias mozdulatokkal cipőfűzőt kötögetni. A lakatosnak mindössze 18 másodperc és néhány ügyes szerszám kellett, hogy feltörje a szoba elektronikus zárját. A három férfi odabent szintén gyorsan dolgozott. A bőrönből a vendég már kipakolt, a ruháit szép rendben felakasztotta a szekrényben, illetve elhelyezte a fiókokban. Az aktatáska egy komódon feküdt. Számzáras. A lakatos egy sztetoszkóp segítségével hallgatta, ahogy óvatos tekergetés mellett, a számélyegyek sorban a helyükre kattannak. A részből készült táskozár felpattant. A táskában különböző iratokat találtak. A szkenner azonnal a munkához látott. A fehér és kezek mindent egy pendrive mentettek. Levél sehol. Dexter, aki szintén kesztyűben volt, gyorsan átkutatta a ruhák zsebeit. Semmi. Aztán a fiókos szekrények felé biccentett. Ezekből vagy hat darab sorakozott a fal mellett. A széfet a plazmatévé alatti szekrényben találták meg. Nem a legócskább szép volt, de a legmodernebb technológiának, illetve a kvantikói betörő laborban edződött férfi képességeinek és sokéves tapasztalatának azért nem tudott ellenállni. A kódot, mint kiderült, Luz a bogotai ügyvedi kamarától kapott azonosítójának első négy számjegyére állította be. Ott volt a levél. Hosszukás, kemény, krémszínű borítékban. A saját ragasztójával volt leragasztva, de a biztonság kedvéért a feladó még egy ragasztó szalaggal is rásegített. A papíros fickó néhány másodpercig alaposan szemügyre vette, majd elővett egy kis szerkezetet a táskájából, és valami olyasmit csinált vele, mintha csak egy ingallériát vasalta volna ki. Amint végzett, a boríték könnyedén kinyílt. A fehér kesztyűs kezek háromba hajtott papírlapokat húztak elő. A szakértő nagyítóval ellenőrizte, hogy nincs rajtuk emberi hajszál, vagy valami útravékony cérna, ami csapdára utaló jel lehet. Nem talált semmi ilyesmit. A feladó bakó megbízott az ügyvédben, hogy a küldeményt épségben eljutatja Letícia Arenál kisasszony kezébe. A levelet is lemásolták, utána visszatették a borítékba. A borítékot egy kis szintelen folyadék segítségével az eredeti formájában visszaragasztották. Majd visszatették a széfbe, pontosan úgy, ahogy az imént feküdt, a széfet visszazárták, és a zárat is pontosan abba a helyzetbe állították vissza, ahogyan találták. Aztán a három férfi összeszedte a holmiát, és csendben távozott. A liftnél az őrszemp fejcsóválással jelezte, hogy a célszemélynek nyomát sem látta. Ebben a pillanatban állt meg az emeleten a lift. Mind a négyen gyorsan kislisszoltak a lépcsőházba, és gyalog indultak lefelé. Épp jókor, ugyanis a liftből Szenyor Luz lépett ki és elindult a szobája felé, ahol még a vacsora előtt egy kellemes fürdőt és egy kis tévézést tervezett. A csapat Dexter szobájába ment, ahol mindjárt le is töltötték az aktatáska tartalmát. Dexter mindent azonnal továbbított Ortéga felügyelőnek, kivéve a levelet, amit mindjárt el is olvasott. A vacsoránál nem jelent meg, két emberét küldte le, akik arról számoltak be, hogy a lány széprendben megérkezett, megvacsorázott, átvette a levelet, megköszönte a kézbesítőnek, majd távozott. Másnap Cal Dexter vállalta a reggeli műszakot. Végig nézte, ahogy Luz a fal mellett leül egy két személyes asztalhoz. A lány csatlakozott hozzá, átadta a saját levelét, amit aztán Luz a mellénye belső zsebébe csúsztatott. A fiatal hölgy felhörpintett egy kávét, hálásan mosolygott, és már el is ment. Dexter megbárta, míg a Kolumbia is kimegy az étteremből, majd mielőtt még a személyzet leszedhette volna az asztalt, gyorsan oda sietett, és látványosan megbotlott. A kolumbiai majdnem üres kávés csészéje a szőnyeg landolt. A saját ügyetlenségét átkozva gyorsan felkapott egy szavétát és nagy ügyel bajjal igyekezett eltávolítani a foltot. A következő pillanatban már ott is termett egy pincér, és erősködött, hogy hagyja csak, hiszen ez az ő dolga. Amikor a fiatalember lehajolt, dexter észrevétlenül a szavétába rejtette a lány csészéjét és gyorsan begyömözölte a zsebébe. Ezután még néhány szor bocsánatot kért, mire a pincér ugyannyiszor megnyugtatta, de nád a szenyor, majd távozott az étteremből. Bárcsak engedné, hogy lekapcsoljuk az egész bandát, sóhajtott Paco ortéga, amint végignézték, ahogy Julio Luz eltűnik a Banco Guzman bejárata mögött. Türelem, Paco, nyugtatta az amerikai. Eljön még a maga ideje is, de egy kicsit még várni kell. Ez egy szertálgozó pénzmosási ügy, hatalmas fogás. Több bank is benne van, más országokban is. Mindet le akarjuk buktatni. Össze kell hangolni az egészet, csak úgy csaphatunk le rájuk. Ortega rövid horkantással nyugtázta a választ. Ahogy a felügyelők általában, ő is végigcsinált már jó néhány olyan ügyet, amely hónapokon át tartott, mielőtt lebuktatták volna a rossz fiúkat. A türelem ilyenkor létfontosságú. Ugyanakkor idegölő is. Dexter hazudott. Nem volt tudomása semmilyen egyéb pénzmosásról. Egyelőre csak a Luz-Guzman kapcsolatra derült fény. Arról a viharról viszont még nem szólhatott, amelyet a Cobra Project fog majd kavarni, ha a névadója Washingtonban elkészül most pedig már nem akart más, csak hazamenni. A hotelszobában elolvasta a levelet. A hosszú szöveg gyengét soraiból őszinte aggodalom érződött ki. A levélíró a lány biztonsága és épsége miatt aggódott, és egyszerűen csak úgy írta alá, hogy papá. A felől nem volt kétsége, hogy Julio Luz a válaszlevéltől már egyetlen pillanatra sem fog megválni. Talán majd a Bogota felé tartó repülőn elalszik, de ott kölcsönvenni az aktatáskát a személyzet szeme láttára egyszerűen szóba sem jöhetett. Dexter úgy döntött, hogy mielőtt bármit is lépnek az ügyben, először is ki kell derítenie, hogy ki ez a Leticia arenál és legfőképpen ki ez a Papa. A tél valamelyest már engedett a szorításából, mire Kel Dexter március elején visszatért Washingtonba. A Virginia és Maryland a fővároshoz közel eső részeit borító erdők óvatosan próbágatták zöld ruháikat. A Goától délre fekvő kapúri hajóműhelyből megregor, aki a maláriás hőségben verejtékezve még mindig a mérkező vegyszerek bűzét szagolta, azt üzente, hogy a két gabonaszállító nem sokára végeznek az átalakítással. A járművek májusban meg is kezdhetik a munkát. Hogy mi is lesz ez a munka, arról neki azt mondták, hogy egy dúsgazdag amerikai konzorcium be akar törni a kincsvadászat piacára, ezért a két hajót mélytengeri roncsok kutatására és felszíre hozatalára kell felkészíteni. A szálló helyek természetesen a búvárok és a fedélzeti legénység számára készülnek, a műhelyekben majd a műszerek kerülnek, a nagy hangár pedig egy kis felderítő helikopternek ad helyet. Minden nagyon hihető volt. Csak éppen nem volt igaz. A két gabona szállítóból viszont majd csak kínna nyílt vizen válik kereskedelmi hajónak átszázott igazi hadihajó. Az állíg felfegyverzett tengerész kommandó tagjai ugyanis csak ekkor lépnek a fedélzetre, és a műhelyek, vagy inkább fegyverraktárak igen veszélyes tartalma is csak ezután kerül a helyére. Megregornak azt válaszolták, hogy remek munkát végzett, és hogy a két legénység nem sokára indul is, hogy átvegyék a hajókat. A hajóokmányok már rég elkészültek, ha bárki is kérné őket. A két korábbi hajó megszűnt létezni. A két frissen felújított járművet úgy hívták, hogy Cheese Peak, illetve Balmaral. Tulajdonosuk egy arubai ügyvédi irodában alapított társaság, ennek megfelelően az Aruba-sziget zászlaja alatt szállítják majd a Gabonában, és búzában gazdag Északról az árut az éhes déliek számára. Az igazi tulajdonos kiléte és az igazi célkitűzés miben léte a papírokból nem derült ki. Az FBI laboratóriumaiban tökéletes DNS profil készült a fiatal madridi hölgyről, aki a Reában abból a bizonyos kávés csészéből ivott. Kell Dexter biztos volt benne, hogy a lány kolumbiai, ezt már Ortega felügyelő is megerősítette. De Madridban több száz kolumbiai fiatal végezte az egyetemi tanulmányait. Dexter valójában abban reménykedett, hogy a DNS alapján valamelyik családtagját megtalálják a bűnügyi nyilvántartásban. Elméletileg a DNS mintának legalább 50% az apától ered, arra pedig megmert volna esküdni, hogy a papá is kolumbiai. De vajon ki lehet az, aki a kokain világ egyik főszereplőjét, ha csak technikai értelemben is, de mégiscsak kézbesítőnként ugráltatja. Amúgy meg miért nem postál adja fel a leveleit. Nem volt éppen egyszerű, de azért eljuttatta a kérését Dosszantos ezredeshez, a Polícia Judiciál kábítószer ellenes főosztályának vezetőjéhez. És amíg a válaszra várt, gyorsan lezavart két rövidebb utat. Brazília északkeleti partjaitól néhány száz kilométerre található az a 21 kisebb szigetből álló szigetvilág, amelyik a legnagyobb tagjáról kapta a nevét, Fernando de Noronja. Az egész mindössze 26 négyzetkilométer, és az egyetlen városa Villados Remedios. Akárcsak a francia ördögsziget, valaha ez is szigetként működött. A sűrű helyi erdőket kiirtották, nehogy a rabok tutajokat készíthessenek a meneküléshez. A fák helyére cserjéket és bokrokat ültettek. Ma néhány vagyonosabb brazil család üdülőhelyeként funkcionál, akik ide menekülnek a világ elől dexter viszont leginkább a parányi repülőtér értekelte. Az Egyesült Államok légierejének szállítmányozási parancsnoksága által 1942-ben épített létesítmény ugyanis tökéletesen megfelelt arra célra, hogy az amerikai légierő Predator vagy Global Hawk típusú csodagépei, amelyek szédületes távokat képesek egy repüléssel bejárni, a kameráikkal, radarjaikkal és hőérzékelőikkel felszálljanak és szemmel tartsák a terepet. Ezúttal kanadai hotelépítő vállalkozónak adta ki magát. Körülnézett, örömmel nyugtázta, hogy a terep valóban megfelel, és már vissza is repült. A második útja Kolumbiába vezetett. 2009-re Uribe elnök mondhatni teljesen felszámolta a farc terrorista mozgalmat, amely leginkább emberrablásra szakosodott, és a váltságdiakból tartotta fenn magát. Viszont a kokain ellenes harcban méltó ellenférre akadt Don Diego Esteban személyében, illetve az általa létrehozott és kiváló hatékonysággal működtetett Ugyan Ugyanebben az évben a szélsőségesen baloldali szomszédai, Venezuela és Bolívia igencsak rossz néven vették, hogy amerikai szervezeteket hívott át Kolumbiába, hogy az elképesztő műszaki hátterükkel segítségére legyenek a harcban. Hét kolumbiai katonai bázison állítottak fel amerikai drogellenes állomásokat. Az egyik ilyen Malambóban volt, Közvetlenül Barán mellett az északi parton. Dexter ide a pentagontól kapott meghatalmazással a kezében, a védelmi minisztérium alkalmazottjaként érkezett. S ha már amúgy is itt volt, arra gondolt, elrepül Bogotába, hogy találkozzon a hírhet Dos Santos ezredessel. Az amerikai hadsereg egyik járműve elvitte a baránkijai repülőtérre, itt pedig felszállt a fővárosba tartó menetrendszerinti járatra. A forró trópusi tengerpart és hegyvidéki város hőmérséklete között vagy húsz fok volt a különbség. Sem az amerikai DEA műveleti főnöke, sem a brit szoka pogotai vezetője nem tudta, hogy ki az a Dexter vagy hogy a Kobra milyen hadműveletet készít elő, de mindketten azt az utasítást kapták a felettesüktől, hogy mindenben működjenek együtt vele. Mind folyékonyan beszéltek spanyolul, de Dos Santos is kitűnően tudott angolul. Az ezredes kicsit meglepődött, amikor a látogatója a DNS vizsgálat eredményéről kérdezte. Furcsa, hogy pont most jött, mondta a fiatalos és lendületes kolumbiai nyomozó, ugyanis épp ma reggel találtuk meg az egyezést. A magyarázat, amelyben kifejtette, hogy hogyan sikerült az egyezés nyomára bukkanni, még furcsább volt, mint Dexter érkezése, ami Dos Santos pusztán véletlen egybeesésnek vett. A DNS technológia viszonylag későr jutott el Kolumbiába az Álvaro Uribe elnökségét megelőző kormányok szűkmarkusága okán. Az új elnök aztán érezhetően megemelte a rendvédelmi szervek költségvetését. Santos lelkesen olvasgatta a modern bűnjel elemzési technológiákkal kapcsolatos publikációkat. És a kollégáinál korábban felismerte, hogy a DNS egy nagyon félelmetes csodafegyver lesz az élő és halott emberi testek azonosításában, utóbbiból pedig szép számmal akadt a körzetében. Még mielőtt a főosztályán a laborok bármit is tudtak volna kezdeni velük, ő már szorgalmasan gyűjtötte a mintákat, amikor csak lehetősége nyílt rá. Öt évvel ezelőtt a drogkommandó által megfigyelt egyik bandatag autóbalesetet szenvedett. Az illető ellen nem indult semmilyen eljárás, soha semmivel nem vádolták meg, nem volt priusza. Úgyhogy Dos Santos bármelyik New Yorki emberjogi szervezet megfosztotta volna a jelvényétől azért, amit tett. Ugyanis ő és a kollégái még jóval azelőtt, hogy a Don létrehozta volna a megvoltak meg voltak győződve róla, hogy az illető nagy bűnöző. Évek óta nem látták már, és már vagy két éve nem is hallottak róla. Ha pedig tényleg olyan nagy hal, mint ahogy feltételezték, akkor bizonyára folyamatosan mozgásban van, állandóan egyik biztonságos házból a másikba költözik. Mindig csak egyszer használatos mobilokon beszél, amiből bizonyára mindig legalább 50 van a keze ügyében santos besétált a kórházba és ellopta a törlőkendőket, amelyeket az áldozat törött orrának ápolása során használtak. Amikor aztán a technológia megérkezett, a DNS mintát feldolgozták és rögzítették az adatbázisban. A Washingtonból küldött minta pedig 50%-os egyezés mutatott vele. Az ezredes benyúlt egy irattartóba és az asztalra helyezett egy fényképet. Egy félelmetes, kegyetlen, nézett arcnézet visszarájuk. Törött orr, kavics formájú szemek, felnyírt őshaj A felvétel ugyan már tíz éve készült, de a fotót mesterségesen előregítették, így azt mutatta, hogy nézhet ki most az illető. Ma már biztosak vagyunk benne, hogy a Don belső köréhez tartozik. Az ő dolga a korrupt külföldi vámosok, vagy ahogy maguk mondják, a patkányok lefizetése, akik segítenek a kártelnek a termék biztonságos terítésében az amerikai és európai kikötők, illetve repterek területén. Meg tudjuk találni? kérdezte a szoka embere. Nem. Különben már megtaláltam volna. Kartagénai, vénkutya. A vénkutyák pedig nem nagyon szeretik elhagyni komfortzónájukat. De ő nagyon jól látsázza magát. Tulajdonképpen láthatatlan. Ezután Dexterhez fordult, aki a titokzatos DNS mintát hozta egy közeli rokontól. Soha nem találja meg szenyor, de ha meg is találná, valószínűleg végezne magával. És még ha sikerül is elkapni, megtörni nem tudják. Kőkemény a fickó. És rabasz is. Nem utazik sehová, az embereit küldi maga helyett, hogy végezzék el a munkát. A dom pedig feltétlenül megbízik benne. Attól tartok, hogy a mintája érdekes, ugyan, de nem sokra megyünk vele. Kel Dexter alaposan megnézte magának Roberto Cárdenas arcképét. Ő az tehát, aki a patkánylistát őrzi. A madridi lány szerető papája. Brazília Északkeleti csücske nem más, mint egy hatalmas dimbes dombos vidék. Néhány magasabb hegyel és sűrű-sötét De vannak itt óriási farmok is. Némelyik területe eléri a negyedmillió hektárt, azon kívül zöldelő legelők, melyeket a hegyekből alázúduló ezernyi patak szüntelenül. A farmok hatalmas mérete és az óriási távolságok miatt ezeket a házakat szinte kizárólag repülő lehet megközelíteni. Ezért aztán mindegyik mellett van is legalább egy, de inkább több kifutó. Amikor Kelt Dexter egy menetrend szerinti járattal visszaindult Bogotából Miamiba, majd tovább Washingtonba, épp egy magángépet tankoltak fel egy ilyen kifutón. Egy Beach King Air volt, a fedélzetén két pilóta, két pumpás és egy tonna kokain. Amíg a tankolók csordútig töltötték a gép extra tartályait is, a legénység egy zsubfedeles sufniban szundikált. Hosszú éjszakájuk lesz. Egy száz dollárosokkal telepakolt aktatáskát már átvettek, amivel a benzin és a szállás költségeket fedezik. a brazil hatóságok gyanút is fognának a Vista farmal kapcsolatban, amely jó 300 km-re feküdt Fortalezától, a kikötővárostól, vajmi keveset tehetnének. Hiszen azáltal, hogy a farm mindentől ilyen távol esik, az idegeneket már messziről kiszúrják. És hiába vonnák megfigyelés alá az épületeket, a GPS segítségével a repülő és a tankolók csapata minden további nélkül találkozhat, mondjuk 30 km-rel is, és a megfigyelők talán észre sem veszik őket. A tulajdonosok számára az ilyen tankolások lehetővé tételért fizetett összegek messze meghaladják a farm jövedelmezőségét. A kártel számára pedig ezek a megállók létfontosságok az Afrikába vezető úton. A Beach C-12-est közismertebb nevén a King Earth eredetileg a Beach Crap 19 üléses, két turbólékcsavaros, általános mini utasszállítónak szánta. Rengeteket adtak el belőle szerte a világban. A későbbi változatokban kiszerelték az üléseket, így általános teherszállítóvá avanzsáltak. Viszont a Boa Vista Farmon, a délutáni napfényben várakozó gép még ennél is komolyabb átalakításon esett át. Az eredeti tervezőknek álmokban sem jutott volna eszükbe, hogy a gép átrepülheti az Atlanti óceánt. A maximális 2500 literes üzemanyag kapacitás figyelembe véve a két Pratt Vitni Kanada motor legfeljebb 1300 km es távot tud megtenni. Feltételezve, hogy nincs ellenszél, a tankokat csordultig-töltik, és a távban már benne van a felszállás és a leszállás is. Aki egy ilyen géppel próbál meg eljutni Brazíliából Afrikába, az biztos lehet benne, hogy az óceán közepén potjan a vízbe. A Carter titkos műhelyeiben, a kolumbiai dzsungelben rejtőző kifutók mellett viszont az ilyen kokaingépekbe rabasz konstruktőrök további üzemanyagtartályokat szereltek, mégpedig nem a szárnyak alá, hanem magába a géptörzsbe. Ezekből általában kettőt helyeztek el, a raktér mindkét oldalán, és csak egy szűk átjárót hagytak közöttük, amin keresztül előre lehetett menni a pilóta fülkébe. A műszaki megoldások drágák, az emberi munkaerő jóval olcsóbb ezért aztán az extra üzemanyag tartályokból a fedélzeti tartályokba az üzemanyag átvitelt nem a motorokból nyert elektromos áram, hanem két pumpás biztosította, akiket direkt erre a célra vittek magukkal az útra. Amikor a fedélzeti tartályok kiürültek, valahol messze a tenger felett, ők szépen megkezdték a pumpálást. Az út nem volt bonyolult. Az első szakasz a kolumbiai dzsungel mélyére rejtőző valamely kifutóról indult, amely állandóan változott, nehogy Tosszántosz ezredes kiszúrja a helyet. A pilóták az első éjszaka nagyjából 3000 kilométert kilométer tettek meg Brazília felett, amíg eljutottak ra A Mato Grosso esőerdő lombkoronája felett 1500 méteres magasságban haladtak a sötétben. Láthatatlanul. Hajnalban a legénység finom reggelit vett magához, majd átaludta a tikkasztó hőséget. Amikor alkonyodni kezdett, a gépet ismét csordótig feltankolták, hogy nekivághasson az új és a régi világ közötti legrövidebb, 2400 kilométeres szakasznak. A felszálláshoz a repülőnek 1200 méteres kifutóra van szüksége, itt több mint másfél kilométer átrendelkezésre. rendelkezésre. Az esthajnal csillag halobányon pislákolt az égen, amikor a gép elhagyta Boavisztát, majd néhány perccel később a trópusi sötétség úgy hult a tájra, akár egy színházi függöny. Egy régi repülős mondás szerint vannak az öreg pilóták és vannak a merész pilóták, de olyan nincs, hogy valaki mindkettő egyben. Francisco Pons 50 éves volt, és már hosszú évek óta szállt fel olyan kifutókról, amelyeket nem említ egyetlen hivatalos dokumentum sem. Azért maradt életben, mert óvatos volt. Az útvonalap pontosan meg volt tervezve, minden részlet a végsőkig kidolgozva. Soha nem szállt volna fel viharos időben, de ezen az éjszakán az egész útra kellemes, 35 kilométeres hátszelet jósoltak. Tudta jól, hogy a másik oldalon sem várja modern reptér, hanem egy ugyanilyen a fák között megbúvó kis tisztás, amelyet hat terepjáró reflektorfényei világítanak majd meg. Két rövid és egy hosszú. Ez a fényjel tudatja majd vele, hogy minden rendben, az afrikai éjszaka bársonyos melege nem rejteget kellemetlen meglepetéseket. Szokás szerint most is valahol 1500 és 3000 méteres magasság között repült, a felhőtakaró magasságához igazodott. Itt még nincs szükség oxigénmaszkra. Persze végig repülhetett volna felhőben is, ha nagyon muszáj, de sokkal kellemesebb volt a felhők felett utazni a holdfényben. Maga az út 6 óra, s keletnek a felkelő nap irányába halad. Ha hozzáadjuk a három órás időeltőlódást és azt a két órát, ami ahhoz kell, hogy újra feltankolják a gépet egy a dzsungelben rejtőzködő tartálykocsiból, akkor is simán felszállhat és elhagyhatja a fekete kontinenst, immár az egy tonnányi rakomány nélkül, még mielőtt az afrikai hajnalból több is látszana, mint egy vékonyka, rózsaszín fénycsik az égen. Utána pedig jöhet a lé. A két pumpás fejenként 5000 dollárt kapott a háromnapos és három éjszakás melóért, ami az ő egy kisebb vagyon. kapitány szerette, ha így szólították, ennek a tízszeresét kaszálta, és úgy tervezte, hogy nem sokára nagyon gazdagon vonul nyugdíjba. A rakományért pedig, amit átrepített az óceán felett, Európa nagyvárosaiban közel 100 millió dollárt fognak kifizetni a fogyasztók. Nem gondolta, hogy rossz ember lenne. Ő csak a munkáját végezte. A jobb szárnya alatt megjelentek a Fortaleza fényei, aztán az őserdő sötétjét felváltotta a Fekete Óceán. Egy órával később Fernando de Naronya kúszott el a balszárnya alatt. Ellenőrizte az időt és az irányt. Sebesség 460 km per óra. Ideális. Terv szerint haladt. Aztán jöttek a felhők. Felemelkedett 3000 méterre és folytatta az utat. A két pumpás munkához látott. A Guinea-Bissaui kufár kifutójára tartott, amelyet még az Amílcar Cabral és a portugálok között évekkel ezelőtt vívott függetlenségi háború idején alakítottak ki a dzsungelben. Brazíliai idő szerint este 11 volt. Még egy óra. Felettük a csillagok ragyogtak, közvetlenül alattuk pedig a puha felhőt akaró levegett. Tökéletes. A pumpások rendíthetetlenül pumpáltak tovább. Ismét ellenőrizte a pozícióját. Nem volt nehéz hála a globális helyzet meghatározó rendszernek a négy műholdas navigátor segédnek, amelyel Amerika ajándékozta meg a világot és amelyet ingyen lehetett használni. Ezzel megtalálni egy aprócska leszállópályát a sötét dzsungelben, semmivel sem nehezebb, mint megtalálni Las Vegas a nevadai sivatagban. Továbbra is a 040 fokos irány tartotta változatlanul, amióta elhagyták a brazil partokat. Most néhány tizeddel jobbra fordult, leereszkedett 900 méterre, és meglátta a holt tükörképét a a folyón. Balra néhány aprócska fény pillantott meg az amúgy korom fekete országban. A reptér. Valószínűleg a lisszaboni járatot várják, különben biztos nem pazarolnák az áramot. Lelassított 270-re. Bármelyik percben elérheti kufárt. A sötétben odalen. A kolumbiai honfitársak már bizonyára hegyezik a fülüket, hát ha hallják a Pretend vitni motorok zümmögését, amit a békák brekegése és szúnyogok döngése mellett is kilométerekről ki lehet venni az afrikai éjszakában. Aztán pontosan előttük megjelent a fehérfénycsik. Egyetlen függőleges pillér, milliónyi gyertya erejével világító maglit reflektorokból. Ponsz kapitány már túl közel volt. Felkapcsolta a leszálló fényeket, de aztán elfordult, és nagy ívben visszakanyarodott. Tudta, hogy a leszállópálya kelet-nyugati tájolású. Mivel nem volt komolyabb szél, mindegy volt, hogy melyik irányban száll le, de úgy egyeztek meg, hogy a dzsipeg a nyugati végen várakoznak. A fejük felett kell rákanyarodnia. Futóművek ki, fékező szárnyak be, a sebesség rohamosan csökkent, a gép pedig ráfordult a leszállópályára. Előttük a fények életre keltek, mintha odalen fényes nappal lett volna. A kinger a terepjárók felett három méteres magasságban még 180-nal süvített el, majd a szokásos 150-es tempóval ért földet. Még mielőtt a pilóta leállította volna a motorokat és lekapcsolta volna a rendszert, a jippek már is mindkét oldalon a nyomába eredtek. Hátul a két pumpás ferejtékben úszva rogyott le a fárasztó műszak után. Három órán keresztül szakadatlanul pumpáltak, a fedélzeti tankok aljában pedig már csak az utolsó 200 liter üzemanyag lötyögött. Francisco Ponce megtiltotta a dohányzást a gépén. Voltak olyan pilóták, akik ezt nem vették ennyire szigorúan, és vállalták a kockázatát annak, hogy a benzingözben úszó repülőt egyetlen szikra tűzgolyóvá változtathatja. De miután biztonságban földet értek, mind a négyen azonnal rágyújtottak. A fogadó bizottság négy kolumbiaiból állt. Ignacio Romero, a helyi főnök is kijött. Ő felügyelte a kártel minden ügyletét Kína-Bisszaúban. Egy ilyen nagy szállítmány kiérdemelte, hogy személyesen is jelen legyen az átvételnél. Néhány helyi legény gyorsan kipakolta a húsz bálányi rakományt, amelyek összesen egy tonna kokain tartalmaztak. Egy traktor gumikkal felszerelt furgóra rakták át, amivel aztán az egyik kolumbiai mindjárt el is hajtott. A bálákkal a furgon platóján utazott még hat is, akik valójában Zsalo Gomez tábornok katonái voltak. Az országot a tábornok vezette, főleg most, hogy még papíron sem létezett államelnök. Ezt a posztot valahogy senki sem akarta betölteni. Akik mégis vállalták, általában gyorsan távoztak az elnöki székből. Mindenki arra játszott, hogy lehetőség szerint minél gyorsabban összelopjon magának egy jelentős vagyon, aztán szépen visszavonuljon a Portugál ágárvek tengerpartjára számos csinos fiatal hölgy társaságában. A gondot csak ez a lehetőség szerint kitétel jelentette. A tartálykocsi sofőrje rácsatlakoztatta a tömlőt a gépre, és megkezdte a szivattyúzást. A Romero kávéval kínálta a kapitányt a saját termoszából. Ponz belekóstolt. Kolumbiai. A legjobb. Hálásan bólintott. Helyi idő szerint 10 perccel négy előtt mindennel elkészültek. Pedro és Pablo, akiknek az izzadságában most már fekete dohányszaga is vegyült, visszamásztak a helyükre. Ők még három órát pihenhetnek, mire a fedélzeti tartályok kírülnek. Utána megint kezdhetik a pumpálást egészen Brazíliáig. Ponsz és a fiatal másodpilótája, aki még csak most tanult ezt a játékot, elköszöntek romérótól és beültek a helyükre. A csippek úgy álltak be, hogy amikor felkapcsolják a reflektorokat, Ponsz kapitánynak csak meg kelljen fordulnia, és már is megkezdheti nyugat felé a felszállást. 5 perccel négy előtt a gép, immár egy tonnával könnyebben, elemelkedett a föltől, és nem sokkal később maga mögött is hagyta a még mindig koromsötétben szendergő afrikai partokat. Valahol mögöttük a dzsungelben az egy tonna kokaint egy titkos raktárba szállították, és gondosan kisebb szállítmányokra osztották. A rakomány nagy része éjszakra megy majd a 20 különböző módszer és az 50 szállító valamelyikével. Ez a felaprózás győzte meg a kobrát arról, hogy a kereskedelmet azután már nem lehet megállítani, hogy az áru elérte a fekete kontinens. Nyugat-Afrikában a helyieket egészen az elnöki szintig nem pénzzel, hanem kokainnal fizették ki hogy aztán ebből hogyan csinálnak pénzt, az már az ő problémájuk. Ebből alakult ki a párhuzamos második árufolyam, ami szintén Észak felé haladt, de ezt kizárólag a fekete afrikaiak ellenőrizték. Itt szálltak be a nigériaiak a játékba. Az afrikán belüli kereskedelmet ők irányították, és a kokain szinte csak az Európában élő több száz nigériai közösségnek szállították. Már 2009-ben is érzékeltő volt, hogy az itt kialakuló helyi probléma Egyszer még a Dont nagyon csúnyán kihozza a béketűrésből. Némelyik afrikai szövetségese ugyanis nem elégedett meg a másodhegedő szereppel. Ők is nagyjátékosok akartak lenni, akik közvetlenül a forrástól vásárolnak, hogy a soványkai jutalékukat a fehér ember óriási profitjára cseréljék. Csak hogy a Donnak megvoltak az európai vevői, akiknek szállítania kellett. És eszágában sem volt az afrikaiakat a szolgaszerepből egyenlő jogokkal rendelkező üzletársa előléptetni. Ez az érdekellentét volt az, amit a kobra ki akart aknázni. Izidró atya a lelkismeretével ismeretével küzdött, és órákon át csak imádkozott. Szívesen fordult volna a tartományi rendfőnökhöz, de ő már elmondta a véleményét. A döntést mindenkinek magának kell meghoznia, a lelkészek csak önként állhatnak be ügynöknek. Csak hogy Izidró atya nem akart önkéntes ügynök lenni. Most úgy érezte csapdába esett. Kezében egy aprócska kódolt mobiltelefon tartott. Ezen csak egyetlen számot lehetett felhívni. A vonal másik végén egy üzenetrögzítő spanyolul, bár érthető amerikai akcentussal fogadta a hívást. De lehetett SMS-t is küldeni. Vagy lehetett hallgatni is. Végül a kartagénai közkorházban egy tinédzser fiú ágya mellett hozta meg a döntést. A fiút még ő keresztelte, később nála volt első áldozó is. Egy volt a kikötő melletti parókiához tartozó, mély szegénységben élő munkás családok csemetéi közül. Amikor a kórházba kellett mennie, a gyermeknek az utolsó kenetet feladja, csak ült a fiú ágyán, kezében a rózsafüzérrel, és némá hullatta a könnyeit. Ego te absolvo ab omnibus peccatis tuis, suttogta. In nomine patris et fili et spiritus sancti. Keresztet vetett, a fiú meghalt, bűnei alól feloldozva. A kis csendes méltósággal húzta a fiú arcára fehér leplet. Tizennégy évesen halt meg, kokain túladagolásban. De hát mi is volt a bűne? Faggatta Néma Istenét, ahogy a kikötő melletti sötét utcákba hazafelé menet visszaemlékezett a feloldozásra. Azon az éjszakán felhívta a számot. Nem érezte úgy, hogy visszaélne Szenyora Cortez bizalmával, aki világ életében az ő parókiájához tartozott, itt született és itt nőtt fel a nyomornegyedben. negyedben de aztán a Cerro de la Pópa egy lábához költözött, egy sokkal jobb környékre, egy takaros kis házba. A férje, Juan, amolyan szabad gondolkodó volt, nem járt misére. De a felesége igen, és elhozta a gyermeküket is, egy aranyos, tüzes, rossz csont kisfiút, de hát a fiúk már csak ilyenek, így is van ez rendjén. Minden esetre az a gyermek tényleg jószívű és jámbor lélek. Amit a szenyórától megtudott, az nem gyónás közben hangzott el, a nő pedig könyörgött neki, hogy segítsen valahogy tehát szó sincs arról, hogy megsértené a gyónási titkot. Telefonált és hagyott egy rövid üzenetet. Kel Dexter 24 órával később hallgatta le a rögzítőt. Aztán találkozott poldeveróval. Van egy fickó kártagénában, egy hegesztő. Azt mondják, zseniális mestere a szakmának. A kártelnek dolgozik. Titkos helyeket alakít ki a hajók acélborításában, méghozzá olyan ügyesen, hogy szinte képtelenség megtalálni őket. Szerintem meg kellene látogatnom ezt a Juan Szerintem is, mondta a kobra.